Në emër të Allahut, Mëshiruesit e Botëve. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi washabbihi jamein. Allahu më lë vlerëfondor, dhe atë për të ndihmën e fjalës kësaj korr. Në emër të Allahut, ç'loddatë dhe bekimet e Allahut i themi Muhammedin sallallahu aleihi wasallam dhe familjes të tij, shokëve dhe gjithë atyre që dijem këtu rrugën e fund të kësaj bote. Të dëroza edhe më sot rastëtimi takime të radës dhe jemi duke në të rejtuar në kodrët e ciklit të norma vëhinora, një norm, një lejqë të rritë, Allah Gjallahu Ala që të nëfruar me të rejtu që dyjarë më rrëdhë. Jemi duke full për normën e dalimin dëndarjes mes të mirës dhe të keqës. Dhe kemi pëmendu se Allah Gjallahu Ala ka vendos lejqë në kreset e ti në kosmas në gjithësi se përjetës në betet e ndarë dhe mbetët e qartë, e mira dhe keqja. Mirë po për arsujet që i kemi caktu, i që i kemi përmanë, nuk të kemi le kaluar, njerëzit, jorëllë herëndodhë që të jam jegullojnë vetës e tyre, këtë ndarje vinore të qartë, dhe pastaj të ju pështjelën gjërat që të miren të bëjnë të keqë, të keqët të bëjnë mirë. Nga njërë, si viktima, dhe nga njërë të manipuluar, nga njërë qëllimishtë për ashësio dhe qëlimet të tretuar në takimin e kaluar. Sëtë do të mëndohem që Melena Lohgjellovat dhe vazhdoj me këtë norm, dhe përmbajtja të me sot me ka të bëjmë me manifestimet praktike gjëtë hisërrisë i njerëzimit në raport me këtë norm, me këtë leq. Në këmë i thëmë, filën ma tjesë, me Me çinë të ndarë me një ufh njerëzit, me pronë njerëzit, se mira dhe keqja nuk janë të barabarta, nuk është diçka shumë e panjohur për njerëzit. Mir po që informoj gjithashtu se qëllimi i kësaj norme nuk është vetëm me një ufh këtë realitet se nuk janë të barabarta, mirë po qëllimi ka qenë për shumë arsye tjera, siç u kem përmendur takimin e kaluar. Nëna teatrit ndërrozon gjithmonë e mira asoj që Allahu i ka thënë mirë pavarësisht a ka të bëjë me besimin pavarësisht a ka të bëjë me veprat, me sjelljen, me fjalët e caktuara. E mira gjithmonë, sa hera ka prek të ndonjë individ ka lënë gjurmë të vërtetë, e pa mundsme ka qenë. Dhe në anën tjetër e keqja, qoftë besimi i keq, çot ve primi i keq, fjala e keqe, çka do të qoftë e keq. Gjithë mund kanë lënë gjute veta. Dhe ajo që ënde më interesante, së jasht historisë në Gjermni, një lloj gjejshmëria tiet të përaft një lloj një lloj situatë të përbashkët që i kanë dy grupet brenda vetës së tyre. Dhe më thonë Nga funkcionimi i këti ligjit Allah Gjallewala Gjimse E mira që ka qenë në kuhin e nuhit a lehi sallam Kanë diku Të njerëzit që kanë përvecu dhe kanë përqefu këtë mirë Njësikur që kanë diku pas 3.000 vjetëve, pas 5.000 vjetëve Të i tharë pasurës të e pegambarëve tjerë Qëtë e ka marë këtë mirë E njëjtë ka qenë Do me thonë Nëse dikush në kone në Nujt Alisam Ka besu dret në Allah në Gjellewala Këj besim në Allahun Si vej për e mirë Ka lën gjurën taj Pas 10.000 vjetë Po thëmë kushtë i mirështu Në kone Musa o Të Alisam Ibrahimi të Alisam Ata që a kanë besu Allah në Gjellewala dhe e, ka, e kanë Përnu këtë mirë i gjen Të përbash këtë në shumë pika Me atatë poblet në Nujt Alisam dhe e keqja që shtohë. Ata të këqit, i gjenë të njëjtë gjatë historisë, të pandrëshushëm. Nuk kanë lidhje farefisurën me zvete, nuk kanë lidhje ratësore me zvete, nuk kanë lidhje në asë një aspek me zvete. E vetëmja gjithë që i bënd të njëjtë një është, e keqja, suha nëllë. No, e keqja kur futët të këneriju, që përmes besimit, që përmes për, për shembull sjelljes, si fjalës së saktuar, realisht e formon një identitet të njeriut. Ai në konform dhe dhe, dhe përputhje me këtë identitet ai tani sillet, ai vepron, ai aj, ai rakon. Dhe kjo është e pandryshueshme. Prandaj dhe kemi thënë se kjo ligj i Allahut janë të pandryshueshme. ولن تجد لسنة الله تبديلا. Ti nuk do të gjesh ndryshime dhe nuk do gjesh të gjesh lakime në ligjit të Allahut të mëshkëruar. Gani aspekt është shumë inkurajuese. Shumë inkurajuese. Gani aspekt është shumë krsnousa. Gacina është nga gacina aspekt është inkurajuese. Nga aspekti përmirësimit, ngritjes, formimit të duhur dhe arritjes së suksesit. Për shembull, nëse shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, por ne janë gjeneruar më mirë. Ne shikojmë çka i ka bërë ata thmir i ka bëja aja që i ka i ka, ka nëllohat të gjibat të mirat e mira që Allah va ka dhenë e mira e besimit e mira e udhëzimit e mira e adurimit e mira i ka bëkshtu ata s'kan qenë të mir ata nuk kanë qenë të mir mirë për kër e kanë përvecu këtë mirë janë vërma të mirët këllishë thëtë se kjo nuk ka qenë e veçande për ata por është për gjithë do kënë tjetët qëli i përvecen të të të mirë asit duhet. Pra ndaj, në aspektin kolektiv, ndo shta, nuk është e mundshme me u grumbullu me një vend sa këtumë, njësasi ka që e modhe njerëzve të mirë, njëjtë të mgojtë të të një vendë. Kjo është pak ma problematike. Mirë po. A ka mundësit të ketë individjatë historisë, të njajshëm, në qëfëse jotë njëjtë, të njajshëm, si kur kanë qenë kone e pejgamerit e zanë, këllë liqë të të të po. Këllë liqë të të të po. Këllë liqë ne për e mësërë të të po, e mundë s'mashtë. Dhe e dhëjta, në i në kone e pejgamerit e të lejës, dhe zanë, kemi ndëgju se ka pasë një shumë të qi. Ebu Lehibi është, të dhë një, një synonimi të keqës. Ebu Gjehli, e kështë të mëronë. Pse këta në përshkak të gjuhës që flisën, gazet njëjtën gjuhë flisën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo për shkak të periudhës, nga së të njëjtën periudhë që ishte edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri këto morën. E, e pse u bënë me të këqij? Për shkak se morën të këqij. Dhe kur morën të këqij, u bënë të me të këqij. Këme kuptosa mundësia e përsëritjes së të këqinjës si e bjudhë dhe bëli më shumë mundshme te njëmën mund këtij ambiant. Nga se e këqija i bën çastop. Nga kjo aspekt është shumë kërsnurëse. Pra ndaj, e mira i formën të mirët, dhe e keqja i formën të këqit. Dhe vazhë se so njëri konë nga mira, bëhet nga të mirët, madjë nga matë mirët. Dhe vazhë se so njëri konë nga keqja, bëhet nga të këqinit dhe nga më të këqinit Allah në ruetë. Dhe për këtë koshamë bëjtë shumë kurat, që e dëshmujnë dëvërtet në kësaj që e cekat dini më tani. Unë kam përmënd, i kam përmbletë në ndërëmëzër për gjdo grupë nga 5 shëmbuji apo në gjeshëmëri. I shë e njëta. Nuk ka ndryshimë, smohënë, nuk ka ndryshimë. E para. Njerëzit e këqinjët historisë, e mrues të përbashkët e kanë koncept ne gabuar për jetën dhe për njerin atë. Gjithë ka pas gabuar këto. Do njëste kî nuk e gjen në njëri të këq, i këqu pun, i cili e ka pas qort dhe ka kuptuar dhe ka bësu drejt konceptin e duhur të jetës. Të gjithë njerëz tek qija të historisë, të do të thotë, jeta për ta kanë cin aspekti material, kjo dunia. Dhe kjo pastaj i ka pëngu me këntë mirë. Gjithë mund. Gjithë mund. Pra ndaj edhe sot, ka njështë ati nëzët, përshkak të mos besime se kanë me dhomë logari, përshkak të mos pranimi të qëlimit të krimit, bondë qi. Andaj, që ka një motivi dhe burimi të qëtë i keq është njëj. Qfarë thanë, Mushrek të mekës, pegamerit, sërë dhe sërë dhe sërë Një, si kurse i thanë dhe nuk i talë i zonë Një Allah Gjelle Vala përme në surën Dukan Tëtë Allah Gjelle Vala Sa ta ka në inhje illa Më utetun e l'ula Wama nëhmu bimun shërin Ashtë jesht Një vdekje Në njerë ka me dekjë Shrënahu -shr -shr dhe dhefrau Nga sëralisht Kërë së këra mund gjo Allah Nështë qëso ka thënë subhanallahu ve hamd. Ka thonë Fiat. Ka dhënë kjo kategori. Këto ta flasim. Disa të Allahu xhallahu ona surin Al-Mu'minun. Ne i dhënë tre shartat të Allahu te baraka ve tala sa ata ka thonë in hiya illa hayatun ad-dunya. Ne mutu wa nahya wa ma nahnu bi-mab'uthi. Fiestë është jeta e kësaj bote. Andaj ne desofdesin e disolindin pa njësat të and e të nëshkojnë, njësat tjërvinë dhe një nuk kemi me u rinjodhë asë njëherë. Në surën kefë, kur Allah në gjelloha përmenë dialogën mes të mirët dhe të këqijut, që ka një e qartë, Allah u sotë, vabdër i blehum, të një atyre se dhe në shemë, dhe njërëzë, njërin nga ta që e kemi dhonë, Dhe çka kimon? Një, një njëri i mirë, dhe një njeri i keq. Nëse përqites dialogun, e shohse vija ndarëse mes tyre nuk është gjendje ekonomike. Po e vërtet e keqi që ishte mendjemadh, arrogant, ishte i pasur. Këp e ka shpjegimin e vet pasoj mbavot. I miri është i vurdhë. Mirë po, nuk ishte kë dalimi kërësurë me syna. E cilë ishte dalimi kërësurë? I keci qëfarë tha. O në irodit tu i le rabbi. Nuk karin gjallje. Nuk ka dole për Allah, s'ka botë tjetër. Kë botë është. Këtu knaqiu, këtu dëfrau. Mirë po. Edhe në qovë se si pas, aso që po thu, ti o i mirë. Oale inërë ditë të i në rabbi Edhe në që përse ndurë më u këthy të zoti Prapë që është të mirë ka me pasën Në të. më thonë Koncepti i gabuar jetës Se është provim Në mbi bazën e të cilë të përcaktuat jetën dënja Jo mirësia në dënja Në më thonë, njerëzit Kanë përceptim të gabu për jetën Nëse Allahu ju jepë Thonë, unë jemi mirë Nëse Allahu ju jepë Atara nuk e fazon vetë vetën, por e fazon Allah xhallahu te vula. Shikoj kët adresë tjetër. Për shkak të një nga këtu më anë tudisara, një nga dilemat u dhe asht, dhe pse u do fuktat që kapën për to ata që e mohojnë Allah xhallahu te vula është pse Allahu lejon më ndodhe keqje. Pse ndodhe keqje? Domethënë, nëse shikojmë te Zotë A e në që është e keqe që ndonë Për shambull Luftat, smundja Edhe pse në to ka shumë mira Se si kështë në kemi spjeku të normë e sprogës Por nja po e marim së është e keqe Në raport me pache në bot Lufta është përna vugle, po Gjëtë historisit ka pasë Ma shumë luft të ma shumë pache Sot A ma shumë vendet botës ka pache A pa ma shumë vendet botës ka Luft Dhe jetët sot a ma tepër ka njerës që vdesin nga uria apo të ati që nuk vdesin nga uria ja, djeta ka që nga uria po shumë ma tepër e që nuk gjemë dhe shikujnë e këtë qasje dhe më thonë të pa barabartë, të pa drejtë dhe allogja leoala si pasu e këti konceptit ka mu ata nuk shikujnë për shambur kur ka mirësi, kur ka begati Nuk thën Allah i ka thon. Jo. Kjo është normal, natyrë ka thon. Kur duhet pastaj keqja psallau po lan. E pse nuk po do psallau po jap. Nëse ku se po i psallau po mer. A ne po them që koncepti i gabuar për jetën, për ardhmën, raporti me Zotin, realisht është embruesi për bashkëti njerëz të khiqjet historisë ato. Embruesi për bashkëti njerëz të khiqjet historisë ato që në shëtër të vëzër, aja që e gjem gjatë të më thonë analizësa, analizës historike të njerëzë të këqia e shojmë se njerëzë të këqia mundohën që me e shëntru mendimin e tyna për me gjetë hapsirë gjithmonë me ikë pëjtë vërtetës e përën, dhe pësashurë dhejtë, onë gjithmonë, Në kohënë, po këtejmë për në kohënë, a dhej metalisam. Kër filloj mu ndoa e mire për të keqës, si mbal i të miret ishte kosh, a dhej metalisam. Si mbal i të keqës ishte kosh, iblisit. Me qka u boj iblisit i kjaq? Tha anë e khajrun minhu. Xanaktani min narin w khalaqtuhu min tin Allahu jalla wala ejdithmi, çka do një pikë ka fillon kjo? Edhe saq këtu një ja thesori i rëndësishëm Allahu po i thot Iblisesh, Iblisesh, dën se ky është Allahu. Dhe po i thot bëni sej ndaj tij. Iblisi nuk kishte problem ardh hadith sahih Ja, sahi, nuk është problem, nuk është problem i blise, a është kë pejgamber, pa pejgamber, drej për drejt e kam dëgjuaj. Ska pasi problemat. Pse rafëzaj? E përdori logikën, mendin që Allah hoja dha, mirë po ju për të mirë. E keqë përdori logikën. Për shfar asë su e keqë përdori për me embrujt interesin personalatë që kështu ka fillu mentalitetit shqive gjithë o nërërdojë gjithë në shqive kush për i kalzon ku që ka më mirë parëmënë Allahu Gjallewala e ka kryu Ademin edhe Allahu e ka kryu Iblisin dhe Allah e ka kryu Dheon dhe balten dhe zjarën dhe ujnë të gjitha nëse Iblisin për i thatë Allahot on një mëjmë një së kërë nga se mum ke kryu e ka prëmë khalek tëni mum ke kryu prej në zjarët, ndërsa këtë e ke kryu për baltës, e mbi qëfarë baze, ti po gjykon që kjo më mirë se kjo, shpallje ski, se me shpallje lopat, bërnë sejgjde, shpallje ski, do monë, prova ski, i blisi s'ka pasë laborator, edhe me pasë të ashtë me vlë, s'ke s'ka pasë të ashtë, se ka ditë, se ka ditë këtë punë, e mbi qëfarë baze, unë e dijëtë, e dijënë, përndaj, pë qështu ka filu, qështu ka mërdu më të utje. Dëmohon, menje jemë, së më ka mush menje, dëmohon, së të manë rok menje. Dërsa e shetë që pranën shumë gjënë tjera, matë banëna shumë, se a që i perifuzanë, shumë. Tëndërëzër, është bëndi studim këve të fundet, me diso njerëzë, dëmohon, eminent në botën e shkencës, por që nuk besojnë zotin atë. Pse nuk besojnë zotin? Nga se si pasyune, logika e refuzan, spranan në pas zata. Si pasyune? Pasaj i kanë intervistu në gjëra private, do më honë, uh, kur uh, qysh, për shambull, lidhe me besutitën, i kanë gjitë se besu i njëra aq pa lidhje, aq besë të të një, apo sa që e shekët këtu se, realisht ta lidhje nuk e me logikë në të të. Nëse po të të shte logikëa funksionalë me standartët veta, po thomë kushtimisht me që ato kriteri që i ke refuzuzotin, e shdasht halam ma shumë e refuzuzu këtë të të të. Parame në përshamë, mund në konë profesor, doktor e kështë më ratë, dhe besën se këndimi një korbin, bikull, në shpis, milë të keqen dhe tutët. Frikësot në kalimi masës zeza, frikësot nëso që lanë e premë të ditët rëmëjtë, tutët shumë ato. Me që fa të baze? Me qka? Jepë ja, në kubët se, qështja e pranimit dhe refuzimit nuk është në bëjë bazë në filtrave logikë po mbi bazën e keqpërdrimit të logikës për mes epshit ato. Dhe thash, me i blisin, me faraonin, me qështot vartëmish, njëzët ka mështëdoj. Për në njëshëja është e pamunshme. Psiko se kemi sikë shumëhera, me u përdor logike e shëndosh, si duhet, e zhveshën nga ndikimi epshit, dhe në fund me e refuzur shpallën, e pamunshme ashtë. Andaj, shukoni që ka than, njëzhtë e menë qërë, në th Paronë, këta njerët që poflas për ta, në ta është Allah që dhe për ta, ishë njerët të cilë të besënin në idhuj. O, vendoste, si kështë thot, Omeri, të thotë Omeri, rrëndjallatë të alënhu, vendosim një mbëlsirë natën, mbëlsirë, halve, të nga qëtën, ta kam zi halve, po tjera halve. Edhe tanë natën, halveja ka qene formuar në formën e idhullet kanë notën e ka krimenqëmi, krimenqëri, e ka adhuru hollvën, ambësiren, nësabak ka hollënërë. Pase kërë ka arë shpallja, shikosët me qëmë kanë qenë, e që ka, ta sh, a kanë drejkëta me shqitmen, ti me këtë besëdi, ti me këtë anomalitis, e, eh, e, كور في اشباليا غاسوا بريش تريزيت ايبشيت تشفار فابا الله وثول سوره البقره الايه 138 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وثاني كتابه برشم ماهنيثه القران الله وثول وقال الذين لا يعلمون ذا ثاتا që nuk dinat, ata s'din për çka flasin. Ata thonë: "Lau la yekallimuna Allah." Pse Allahs na flet neve po ty? Do të neve Allah më na fol më këtu na po besojmë ajoftë. Subhanallah. Do duhet Allahu shpallë te ti Kur'anin te ti, apo vahin te ti, fjalën te ti me ja ekspozoi një komisionit njerëz të më ja aq të cilët kanë adhuru Hallë dhe! E bërë shikënë? E u të e pinë haje! Spako në që fa që të zhërë të shohëm da! Qatë Gjibri që po fletim e tonë, ato e me epana! Përshavë, që të kanë një bërë? Kjo ka qënë kërkesë të tine logike! Do, logikisht, me nuk mundëm shikën në e të zhërën. Allë, kjo është paradoks, anomali e pak këpëtushma. Ja ka ndërzu logikën drunit. Halvës, cungët. Ja ka dërdo rizikën, ndërëzohë. Ndërsa, kurkar shpallë, Allah Gjellewalë, i ka thonë më më më nërësëm, te akutohë që në tafali menë të uja. Ja, e së tafali menë. Së lehëm të të të minë a shpërla tëru në neve. Nësë lehëm të ikunë, Mëkhammëdi së asë me, këta tëru pasër të thë, të të të meqëmët. Nësë lehëm këso. Allahu që për të pospall ty, duhet neva më na shpall nerva. Ai ditë na vet neva, ajeti për pejgamberin e asjen. Kush ai më qiu pejgamber para vet neva? Na di më mirë kush është pejgamber. Subhanallahu. Pastaj a has ke përshtatëse për kontun ose është, s'mund të Allah kusht më na qiu nervë këtu punë. Do na vet neva. Ai përshtot amuni më po këtu punë këtu rrugë. Na amër këta. Inteligjencë është shumë mësh. Allah çfar tha? Këndas shikoi ai që ishin para tyre, si thënë ata për aty në një sikurse kta. Gjithashtu po na vënë. Të qujit e kanë keq përdor arsye energjike gjithmonë gjithë për refuzimin e shpallës në favor të epseve të yora. Tash behet qulubum. Allahu akbar. Tash behet qulubum. Zamat e njëjta i kanë kta. Gjajshme i kanë që ta njejt flasim, e kuptu të ligjën Allah që për flasë për ta? Kur zamra e thith njejtën të keqe, s'ko lidhën cëllën kohë jetë të në më nevëtëm, s'ko ja, lidhën, s'ko lidhën zhvillimi jasë teknologjia, s'ko lidhën më thajtë, e njejtë ashtë të, në ko lidhën, zamra që thith burimin e shpallis, s'ko lidhën që farkohë jetë të, njejtë, përna e të dhezë, ky ligj jabë këtë përfundim të mërakullushum për njuhin e vetë vetës dhe njuhin e nëgjarëve që zhvilluan rëthëneve. Përëndaj, njëri që është i keqë e keqë përdurë edhe logikën edhe mendërë, gjitha në favor të epshitër të tjepër. Gjithë analizësë njërzimit gjitha shtë dojnë të, të kënjeshtë e këqi do rrugëzim edhe një gjë tjetër. Cila është atë? Këta njerëz gjithmonë e kanë rregull një jetë. E kanë rregull një jetë. Nëse bien dashë interesi me vërtetën, përparësia për, për interesit. Në çoftë e vërteta bashkjeton me interesin, na e kapëm vërtetën. Dhe më thonë, e vërtetat e këta nuk është standard, nuk është kritem, nuk është kërkes, ju, jo, interesit kërkes, ndërsa e vërtetat ishtë të bërë interesit, në momentin këndur e këndëta, ndohën rrugë këta. Kështu ka qenë gjithë monë. Prandaj, kër e rëtë pegamberi sallallahu aley sallam, kër e shte ne kësë, nuk e refuzuan së këse kemi të seke, dëvertetën, për shkak të një dëvertetet tjetër, do Dë më honë. Kureqët e me kësë e kam posë dhinë hak, për shambur, Bo. kanë qenë në fe dëvertetë, ka arë Muhammed e sonë, e kanë matë, ja Allah, në falë, ama për që të fe, s'kemi hesabë me nëru fe në tonë, për shambur, ha? a ka qenë kja? Ja, S'ka qenë kja, me qka do që e ke matë, Atë që ka kërku ka nga ta pegamezan, është dardha me i her me i kdoen nga vjetra. Qfar ka kërku nga ta pegamezan? Leni idhujt, leni cungat, edrunat, edrunat ad Allah në që levala. Mas i borras një vazët për zjalli, nga se në begatia Allahot. Mas e shtip një njërë në dapë, nga se edhe është kreja së Allahot. Bashkërani me zvetë e mas të uftani. Qështu të thafia e eh, Muhammedit sërë Allahot sëllam runi dhe kujdes në përlidhët farëfisnore, ndani nga pasurja e juaj për të varfren, që edhe aj tjetën me fisnikirë dhe 28 mesin juaj. Që qëto ju tha aj? Aj ju tha kështoj. E me qka ta i than? Jo sënjelujmë na finë tonë, finë tonë sënjelujmë për ty se na, me qka? Me qka? Me 365 idhujnë qabë në me të. Me qëtë atë. Të në mejke kishtë, çum shtëpi që sot thua se ku sa sa thuan si shtëpi publike apo. Ajsha Radhilan thot, në megjë ka pas shtëpi ka pas shtamur, saktum. Ky shtamur nuk ka qenë se është dera e hapur atë. Dhe madh gru ton numri më sa të që kanë shumë te njerëza, po edhe në funda ja, ka të ketë se ata po. Dhe në fund ajo ka mëshë sa zonë, ka linë fëmijën atë. I ka thënë ta burrat dhe kanë i u ti është. Po ka zgjundur ti hiç apo? Çu çu çu sto kanë tu atë atë. Çu sto Dhe me thonë, qësht ka thonë Ebu Gjafer ibn Ebetali par Herakliut, kërë ka pyrë, qëka kërë i marë pëti? Ka thonë, na kemi qenë një një ronë së thellë. Ka në kahuju jë e kurët daif, i forti e hante, i forti e fshinte të doptin. Qështu, janë shikë një është dragë. Parë në fejë qële janë me e thrashëgu i biri grune babës që si feje kam pasë që si feje kam pasë feje cila i kam su mutu të pizu këtë në thava dhe nëse unis në ufëm në, në, në, në sham edhe shika të e ka po një zërë ka unë zbanë së bëksuz krej të rektinë e kalonë përshkak një, një vramqit që, që të feje kam pasë karë për e gamë shumë i bo njerëz mi bo trima, mi bo bu burra, apo? A thuvallë për qitë fejë, e ka njën këtë feja? Ju, vallatë, ja. E pse e ka njën, pra? Pse s'ka ronë interes, su përpudhë. Êshtë dashë më redin, saftë me bilallin, së që ka bëjt, kje e busufjone të pojë. Ta, këmëtove? Bilallin zi, dhe dje, në honë, ja ka lakë këmë të bugjehëllit të pojë. Edhe i ka japë me pi ujë, si u ja, të bejë përëbijës, si zogët, tashë, nje së ne bëjë këta. Ama këto me thonë publikisht, së ne dëbënë. Qëka ka thonë? I ka thonë pegamerit, sëllë, sëllë. Ti isë mutë. Ti nuk e nërmala. Ti të ka rokë magjia. E kështë me rratë. E kër i ka thonë pegamerit, ti e magjistar, është mërgjit pegamerit, që i rëpithur i kësoj magji. Kështë pa dhe lëtë, po më këtë. No, kjo është. Para na, pegamber lëku dhe magjia janë dy pulet të kundëta në asli pikës bashkohen, kur kun? Pas taj, pegamber lëku është kulme i menqëris dhe intelijensis pegamberin e nështë matë meqëm e dikur që është kulme menqëris me dhonë të je i qme andur do ka qëllet si e ka ngushua Allah o pegamberin që e ka thonë? ka thonë, kur do çkaor me kët paparosi ti i kan thonë magjistore të mendur mos e ki golat që ka thonë këta është ligj që qarkullon te të gjit të cilët për shkak të epëcit e refuzojnë tvërtetën çdo gjithmonë trillojn akuzë dhe shpiftje kjo është normale por kënd normale por zoti xhellahu ala ai që këtë legjë ka ligj që ka kriju dhe i njeh njerëzit por për Muhameditin që s'e ka një histori njerëzimit së ka të qërë normalë dërsa eka normalizu shpalja me shëmbu të shumë të Qur'anët andaj dhe gjonë veqë më bëmënë dhja këtë përshkim Qur'anër është dhja fjallë Allah tërsh të bukur tëtë Allah jalla u alë në Qur'anë ke dhalike ma atë alledhine min qablihim min rësulim illa qalu sëahirun e mëjnun atë wasaw bi bel hum qawmun tagon Allahu qëllëva thë në Kur'an Këdhalike, kështu është këpun Ma e të ledinë minë kablihim Nuk kanë dohë që dikujtë para juve Legjë, historisë Nuk kanë dohë që me i orë dikujtë para juve Për i gamber E që nuk i kanë thonë Magjistar i qmendrë As e mështë i kanë ru As shpife si kanë ru E, e një të gjithë historisë E të vanë saubi Allahu përboj një pytje Po kjo pytje nuk është për me pyt Apo pashpyti e qërtimet. A thë uvolë, e të vasë ubi, këta njerëz për e tra shërgujnë shëtë një fina? Apo, e të vasë ubi, Allah për i pyti, në qëshë njëtë se në rrët heqë, i njëtë të mentalitet, i njëtë amënyrë, e të vasë bë. ubi, ja, bëllëhëm ka, më të agonë, për e në këta njerëz që të agonë, këta njerëz që të agonë, të i kalonë kufet, e të mirës kalonë t Te ikalojnë kufit e logikës, kalojnë të epshi. Te ikalojnë kufit e të vërtetës, kalojnë të kbesutnija. E kështë të marat. Këta e në gjithë mund në ekstrem. Këta e në ekstremisat. Kështë Allah që të agun, aje që të ga, aje që dohar nga e keqja, ka dalë për të vijetëve të asaj qërët e qardë e vërtetër. Një tjetër që mund të gjejmë gjithë rrët nga e kaluarët e nërëzër është edhe, Njerëz tekçi në pamundësi për më e legjitimut keqën në fakt me argumente në pamundësi njerëz tekçi për më prezantuo atë që bënsi të mirë nga se e mi e keqja zbatet mirë kanë përdorur gjithmonë gjatë historisë një metodë e talljes metodën e talljes vonë në çmimit të drejtë mirëve gjithmonë Popli nuhit ali i sëmë, qëka i tha nuhit ali i sëmë? Nuhi e sëmë i thiri në fejë, i thiri në drejtësi, i thiri në adhërim të laot, në besim të pasërë, i thiri në njerëzi, kësë i thiri? Nuhi e sëmë, qëka i tha nuhit ali i sëmë? Shukoni qëka i tha nuhit, shukoni përgjigja poplët nuhit, fillim të njerëzive të gjithë, i tha në marë masteje e këta këto esë, i në qëmu njerëzit, mi bazë në qka fitë gjendjes ekonomike, sosialje, priores, e kështu më lafë. U të allën me ta. U të allën me ta. Sigur së u të allën me shukë të pegamberit, sërë Allahu a.s. Qëka tha Allahu gjallë e valen e kuram? In nëllëdhine e gjremu, kanu min nëllëdhine amenu, jedhë hakun. Ata, që ishin kriminal, të këqi, gjithë mund, të allëshin, dhe ç'është nin me besimtarët ai kanë. O idha maru بهم يتغابزون. Nëse kanë dorë pranë tyre me kalonin një njeri mir, kau me sy. Që ky nat kuptojm forma tjera. Këçun akadalluk javë. Kjo, kjo me syë, kjo me ëh. Pastaj O idhen qalbū ila ahli min qalbū fakihin. Jan tallu, jan talln pun, jan ne çmu atje, krokshtë i disponum, mirë këmbo. O idhe rëauhum kalu, inneha ulaj një dheallun. Edhe sari kanë po, njështë mi kanë këta, këta kanë rëshita, këta kanë deviju këta, këta kanë ekstumera dhe të. Këndaj, të dhe të tëllja nuk është argument. Apo, të tëllja nuk është, nuk është dëshni e menqërisë, jo. Njëri menë që, a ka ndod një pegamber marë në herë, pegamber, edhe me nisë në utalë me poplë të ju që ata bujnë. A ka pasë arsye më utalë pegamberi, sa të dushtë. Sa të dushtë. O, Allah, me o lezu, vëqë do besutit të koreshve, ju nisën me kjeshtë të ashtërë. E përse të zëjë për mëra. A utalë me ato besutit pegamberi, ja, njëri menë që më nuk talët njëri meqëm, e mshiran, njëri meqëm, i vjen keqë për hagën e njejtë ku ka arë, të nëton me e nëzirë, njëri mirë që të bërë, njëri mirë, i vjen keqë për atë të keqin ku ka shku gjendje atjilë, po nuk bën hajgore, nuk tallet muslimani, nuk tallet i miri, me fatkesin dikujtër, po i keqi tallet, e qëke bënë mëghtalë, fatkecija ti bënë më utoll, ju në gjendje ati tjetër, saj s'ko qka më utoll, hajtë për shambull, qka ka kur folët njëri, në qka të që më pajgojërëm e të, për shambull, a ka të, ja s'ko kur që, s'ko kur që, po njëri nga gjendje ati, që su në bon, këtë gjendje, fillë më utoll më te, nga fatkecija ti, ju nga e mita tjetër, përndaj, talë e është pjesë, ti mentalititi të atyre që e përvecuan dhe i dhënë për pasitë të sëkejtër. Nërë fundit për e këtëjnë të këshive, shumë tjera dhe po, që mund përmanim të përmanim eftë të vërruazër edhe thama të keqë përduan dhe gjikë në nëndje në këtë morad, mirë po edhe një uh, lidhje, një gjekshmëri me së nështë edhe, ke shpërdrimi i pasurisë edhe i pozitës për ta shtuip të mire në atë. Pasurinja është begatia lagët dhe gjelën e atë. Mirësi zhëtja e pa lagë kujnë e atë. Gjithashtë të autoritetë dhe pushtetë ishtë mirësi që lagë kujnë dëtë. Mi përgjatë historisë në gjenë se atë të sidhët, do mënë, e mira u akalkunë themelet e asoj që atë ta e ka dheshëru, Janu mundu pasai me kesh përdor pasurin, po edhe me kesh përdor pushtetet autoritete në shërbim të së keqes. Sot ka njerëz edhe ka pasur para njerëz, tësit, kanë qenë me parat vajja, për një sot ka cinjë që i merr para të mëdha ja për të ushtur ni popull moralisht. Para mundai njerz paguinj para, mos më dash gjali babën. Për vetën. A kosoç pagu po pare paguhën sëtë, që mës me lëzu jeta bëshërtore, dhe të prishtë, dhe të përë ishën, sëpërë, që që fa me, i kjeqi që fa me detikohë, që që fa me në në kjërë, dhe po, parëmëna, do në i kjeqi, pare jepë, që, mës me dashtë një të të të të të të të të të të, nga se, përqare ati i bën mirë, pa të ke të të të të të të, ose për shambë, A dikola pushtat e keq ç'pordur kët pushtat në shërbim të saqeçës kuno tmira. Çka bën faraoni? Çka bën faraoni? E keq ç'pordur kët pushtat. E keq ç'pordur për shkë për shkë. E keq ç'pordur pushtetet për mambet bën i Israilit Arab Tatia. Dëmonë, Benë Israelit kanë që njështë lirë si kanë du në, në rabë luftë faraoni. Si kanë, ja, ata, me asë një standartë kanë që në rabë. I kanë robnu dhe i ka sklarnu faraoni për me i shërby ati dhe popletet. Me qëka i kamojt nënë këtë robni, në është me poshtarë. Apo, si ka bojë, në popletet i ka bojë zullum për me knojë zhvetë vetën dhe që sholën të sakjes Musa alajhissalam kur ka ardhur Musa alajhissalam përpara kërkesa Musa të ka qenë Faraonit i ka i ka treguar se ti nuk je Zoti i ka i ka treguar Musa alajhissalam Faraonit se Zoti është një mirëpo se kaftu Musa alajhissalam Faraonin dhe popullin e tij do buj pasu sot arisan kërkesa e Musa të da ka qenë liroi bën e israelit af Masih rabna njerët, masih slavna njerët, kjo është e keqe. E mirë, kur faraoni pas taj, i akëthu Musa a.S.A. A ja akëthu për shambë argument, që është pëllit me nshu, unë e këmë për guqikash, për shambë, unë zë këmë, për shambë, a, ja, ja. Kur kërkaj Musa a.S.A. me nshu për një njësarit, masih mojë slavë njerët, le njëtë rabë, le njëtë lirë. Don, Musa kërkaj të lirinë. Nëse faraoni i më përën të rëbnin dhe slanin. Qëfarë, qëfarë, qëfarë, faraoni, a po dhe një me shku me këta që belban, a me unë me me. <gjë> e qëa kolegë, që belban kë, këpër atë lirin, mjë allon, a po, këpër jë slanin. Nuk, nuk debatan të në temin e liris dhe rëbnis, por diskunan në temin e fortënë të mbetë vetëm një zonë normale sokolideja. Kësh pori posi, pse ekisht mundsin, ekisht mundsin. Kardio për shembull, koa përsinë dikut, por shembull koa përsi të vjetëve, pozitive sa këto bërat, edhe duhet për shembull në shkolë arsimtari filloni debatin me nxënsin, po pastaj ekësh po dure përsin dhe ja mbyll gruan me pushtat, me epërsi, jo me argumente. Në nxënsi ndoshta në zbrapset nga frike, hakmarës e muajtë dhe thatë, jam shilë a gojnë e kam shilë gojnë e përsia jote, jo argumentve të ato në ne kiminuaj që me elon njësë e rimë me dhëmë e ndimë e tijë dhe duhet me diskutu, me diskutu me bazën e argumenti jote e përsis nga se keqëpërimi e përsis për me engulfat debatin që qëtë në që është dë vërtetin është element i njërëve të kësia dhe kuftut të njëri keqë r E, për, e përsin që e ka si burë, kërë familjarë, si këtë i qka, për me ngull fatë me ndimin e lirët. E përsa i thëtë, o një majmeshme, se jështë jo, dini me në mënua. Njënë, i thëtë dini më amisë të dhe, veç leju, jetë me mundësijëmë. Qështu është në shkolla atë? Qështu me në kone në punë, në kutë të qoftë? Përnda i thënë vëzre, Mohamedes i ka mësun njerët me mënu lirë. Me në lir Por dursh me ditë që është referenca që të përmirësën nga bimin, ka që? Paronën, nga liria që i këshin sahabët, erë dhe i djodhiri dhe i tha, oj dërgore Allahot, a mi a pleje me bozina, paronën. A di që ka të mund kënë me gjlisë, në nejë ku është e bubekri, e homeri, e alihu, e sahabët e mdaj, një djodhiri vjetë dhe tja nësë Allah, edhe ku atënë medinë, mas një zëtë vjetë feje shpallje, leje, Moskone, e feje e islam e shpalje, që djalin ishte ka pas polem është haram jo ja. se me pas pas ndem se gjoni popullia jo kë ka ditë që është haram me pas ka ditë që ky pejgamber e jep mundësinë e shprehjes së mendimit lirë nëse kam keq pa përmirëson e kam mirë e pranon nga ky këndvështrim është një kisabë kaon te ja, Rasullullah e edhe li fizila më apeloj jashtë më thonë ditnë në shkollë të vëzët saçë para mëna vallai më thënë pejgamberin diktator një që ka shtypë se që ju ngozoh mund a fikat me lëvizja shtope. Para na, po juaj vjen njëri thotë, "Edil, doja det ti pasonin nga se ti do drejt." A diçka e bën mi thon këto momentet sot vakt? A diçka që debse kau me mendimet, unë ta dëshmoj se kum do drejt. Kaç? Njerëz të mirë, jopën hapsir. Njerëz të mirë dëgjojmë mendimin tjetër, pa se histori me fokat argumente. Njerëz tek qi e kish për durë e përsi qoft materiale, qoft poshtetit, për me engulfat me ndimin e lirë, për me embyrë. A në qka të faraoni? Tha, faraoni, qëfarë, thë? Po, për të dhëtë e më sotë, nëzëmë, nuk shëpër juve, asë gjëtë tjetër, pos, a dhe që asë shëpër rejtë, nëzëmë, nëzëmë, kajtë, qka onë e në. bënej, që duhet me bënu, jo që amënojnë, nëzëmë, nëzëm Dhe unë e, jamaj që juve gjithme i qenë të kua të u, u dha drejta për, ti që i këpullu në të në barë për në u zëneve, a i tha di kush faronit, ti me në u zëneve, për zgozan, zgozan se e kanë gulfat me ndim në lirë, debatin, me qka, me dhunë në poshtetër. Dhe kur ka kështu pasaj, njështë të menqër, ose ikin, ose e thot me ndim në lirë, mirë po, di e që kanë dohë me ta, ose, ka duhet të rejtë, bënë, që aplauzojnë njëri thmeqëm përshka për këtë pushtetit përshka këtë mendisë e ka kështë gjithë mundë dhe ka dhe së atë Allah në ruajdo përndajte rozër, Allah ju tha të këtilve o idha kile lehum latu fësidu fil ard kur ju thua të këtilve më zbëni nga të resa në tok e me qëka bëhet nga të resa në tok me dy nga të resa bëhet në tok me keqëpërin të pasunisë përves parëve ose pështetëm. Allah në thaë, la të fësidhu fil amë. Qalu, innama nëhnu moslihun. Ata thaë, na, në regull përbendusër. Ela, innëhum humun hum më fësidhuna, wa nakin la jeshurun. Mi <tutum> për Allah gjallë, wa arrejket, pretendir dhe thaë, këta da të buen rënime dhe shkatrimi dhe nga trezën. Mi në po, nuk duen me e përnu. Përndaj të rëzër, të ndoshta shqapoj që qeset e pa një lloj një lloj vazhdimësie të një mentaliteti të të të përbashkët që burimin e ka të keq. Sar e keqja bëhet burim i njëri ai bëhet arrogant, bëhet i padrejtë, bëhet fsharak, bëhet zulumçor, eksploatator. Dhe këtu në njësofokte që isë dhe nga Korani që kanë bëjnë edhe më individ, por edhe më shëqtijemë, edhe në familje, edhe në shëqtij, por edhe në nivell të njerëzimit. Dhe këtu në të pandryshukshme, nëse i merë dhe i analizanë dhe gjeshtë të njëta, me normal, nivellet dhe sëzit që ndryshurën, varsin nga mundësia, veç, nuk ka njerit që me mujtë si faroni bën njëtë, veç si ka mundësit. Njit bërë! Ka njëri që bën shkatërinë në tukë me menënë ti edhe pse se ka asin të sënë gjëpë me pasët qështë e ka bërë këshë majkeqë se asë si ka edhe përdozënë merë gjyronë asë që së ne vëndëmë majkeqë anë nuk ka të bëjë kjo punë me dhe më thonë me mundësi ka të bëjë me mentalitetë me kuptimë me koncertit qështë e ka kuptu këtë pasëta e mëka prandaj ato ngjyra e keqja realisht formon identitet e keqja orienton njeriu në drejtimin e caktuar nuk është thjesht vetë e keqja nuk është thjesht gjunaç e bonire do të ishte shumë e vërtetë në konvergjona që mbetet në kuadrat të përgjithësisht të qallogjëndëve me teube largohet kjo po të është e keqja kaq thjesht do po të ishte më mirë malat për njerin por është më komplikuar e keqja mëkati të ngjyra me Gjeta kuptimet e tij. Nuk është thjesht as vepra që bëhet, mirëpo është një kulturë. Është një mënyrë të menduarit, është koncept, është identitet, është personalitet që i mbazon të pastaj sillet, vepron, krijon raporte me tjert, ragon, e të tjerët, reagon e kështu me radhë. E njëjta është edhe me të, me të mirën. Ose besoj se sunt edhe ata përunitë të mirën, mirëpo ka kaluar shumë kohë që me ngarkutash më tepër. Po mjaftoj me, me suntë më mentalityn e tkëçinëve do si ka funksionuar një dendëgjeshëhet historisë për shkak të së keqës me gjithë dallimet e tjera që ka pasur mes vetave gjuhësore, racore këtu në radh, e mbrojësi përbashkët i tërës asaj që ka, ka qenë burimi i një etë kësaj. Ënjeta ka qenë më të mirë, mirë po në forma të tjera ka funksionuar, siç do të mos erim inshallah takimi më arshi. Allahu na ruaj që mos timi nga ata që bojnë keq. Allahu na ruaj çmësimin nga të këqijët. Po na ruajt nga punë të këqija dhe Allahu na ruaj nga njerëz të këqijve. Me këtë fund, deri në takimin e ardhshëm Zoti ju rrotë shpuleft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katheeran.